Невідпорна. Тільки всього треба було передумати. Як мені знайти час, щоб самі одні розшукати Джей Дженкса? І чому Аліса так хотіла, щоб я про нього дізналася? А якщо Алісина підказка не мала нічого спільного з Ренесме, що мені зробити, аби врятувати дочку? Як ми з Едвардом зранку зможемо пояснити все, що відбувається Тані та її родині? А що як вони зреагують, так само як Ірина? Що як виникне сутичка? Я не вміла битися. І чи встигну я цього навчитися за місяць? Чи є хоч найменший шанс, що я спроможуся навчитися настільки, аби являти собою загрозу хоч для одного члена клану Волтурі? Чи, може, з мене не буде жодної користі? Просто ще один вампір-перволіток, якого зовсім легко позбутися? Мені потрібні були відповіді, але не було навіть нагоди поставити запитання. Мені хотілося хоч якось підтримувати для Ренесме нормальний ритм життя, тож я наполягла, щоб вона поверталася спати у наш будиночок. Джейкобові було зараз комфортніше в його вовчій подобі. Легше було зносити напругу, коли він знав, що готовий до бою щомиті. Хотіла би я так почуватися, почуватися готовою до бою. Зараз він знову відновив чатування в лісі. Коли Ренесме глибоко заснула, я поклала її в ліжечко, а тоді повернулася у вітальню, щоб нарешті поставити свої запитання Едвардові. Принаймні ті, які могла йому поставити. Найважчим було уявити, як мені щось від нього приховати, навіть якщо він не здатен читати мої думки. Він стояв спиною до мене, втупившись у вогонь. Едварде я... Він розвернувся і перетнув кімнату за невловиму мить, навіть не за частку секунди. Я тільки встигла запримітити лютий вираз його обличчя. Перш ніж вуста його врізалися в мої, а руки обвили мене, як стали вібалки. Тієї ночі я не згадувала своїх запитань. Я дуже швидко збагнула, чому сталася така переміна в його настрої. Мною теж оволоділи ті самі почуття. Я гадала, що в мене попереду роки й роки, аби хоч якось стишити ту все поглинаючу пристрасть, яку я відчувала фізично а далі століття, щоб насолоджуватися нею спокійно. Але якщо в нас разом лишився заледве місяць, я не уявляла, що все це може закінчитися. На якийсь момент мене заполонило, звичайне самолюбство. Мені просто кортіло кохатися з ним стільки, скільки це взагалі можливо за такий короткий проміжок часу. Коли сонечко зійшло, я на відірвалася від нього. Але нам треба було робити справу. Справу, яка може виявитися складнішою, ніж пошуки усієї нашої родини, разом узятої. Тільки-но ну, я пригадала, що в нас попереду, як митю напружилася. Враження було, наче мої нерви натягують на дибі, і вони тончають і тоншають. Як би це нам дізнатися в Єлизара те, що слід, перш ніж ми покажемо йому Ренесме? Про бурмотів Едвард, поки ми квапливо вдягалися у величезній гардеробній, яка в цю мить нагадувала про Алісу більше, ніж мені б хотілося. Так, про всяк випадок. Але він не зрозуміє питання, на яке слід відповідати. Зауважила я. Гадаєш, вони хоч дадуть нам усе пояснити? Не знаю. Я витягнула досі з ліжечка і притисла її до грудей. Її кучерики торкнулися моєї щоки. Її солодкий дух, такий близький... Перебив усі запахи Сьогодні не можна було гаяти ні секунди Мені потрібні були відповіді А я не знала, скільки часу нам із Едвардом Сьогодні випаде побути наодинці. Якщо станеною родиною все піде гаразд А я на це сподівалася То на довший час у нас буде компанія «Едварде, ти навчиш мене битися?» Запитала я, напружившись в очікуванні його реакції Коли він притримував для мене двері Цього я й боялася він завмер, а тоді окинув мене допитливим поглядом, наче бачив мене вперше, а чи в останнє. Його очі затрималися на нашій дочці, яка спала в мене на руках. «Коли дійде добійки, ніхто з нас особливо нічого не зможе вдіяти», – ухильно мовив він. Я силкувалася говорити рівним голосом. «То ти хочеш полишити все, як є? Щоб я була не здатна захистити себе?» Він судомно ковтнув, і двері затремтіли, а завіси застогнали, коли його рука напружилася. Потім він кивнув. Якщо ти так ставиш питання, гадаю, нам слід почати якомога швидше. Я теж кивнула, і ми рушили до великого будинку. Ми не поспішали. Цікаво, чого такого я зможу навчитися, щоб мати змогу хоч якось впливати на ситуацію. Я була трошки особливою, якщо вважати особливістю... Наявність неймовірно непроникного черепа. Чи зможе він мені для чогось згодитися? Яка, на твою думку, у них найбільша перевага? У них взагалі є слабкості? Едвардові не треба було перепитувати, щоб здогадатися. Я маю на увазі Волтурі. Головною їхньою зброєю є Джейм і Алек. Рівним голосом мовив він, наче ми розмовляли про бейсбольний матч. Тому гравці захисту рідко коли втручаються в гру. Бо Джейм може спалити тебе просто на місці. Принаймні морально. А що вміє Алек? Ти, здається, колись говорив, що він навіть небезпечніший за Джейн. Так. Якоюсь мірою він проти отрута Джейн. Джейн змушує відчувати невимовний біль. Алек, зі свого боку, змушує тебе не відчувати нічого. Абсолютно нічого. Іноді, коли у Волтурі прокидається співчуття, вони вилять Алеку зробити жертві анестезію, перш ніж її знищать. Якщо ця жертва скорилася... Або якимсь чином задовольнила їх. Анестезію? Але чому ж тоді це страшніше за Джейн? Бо він відключає всі твої відчуття. Зникає біль, але водночас зникають зір, слух, нюх. Повна втрата чуттів. Ти сам один у чорноті. Ти навіть не відчуєш, як тебе палять. Я здригнулася. Чи це найкраще, на що нам варто сподіватися? Не бачити і не чути смерті, коли вона прийде. Та це робить їх тільки однаково небезпечними. Провадив Едвард тим самим беземоційним голосом. Бо вони здатні знарухомити тебе, перетворити на безпомічну ціль. А відмінність між ними така ж, як між мною і Ару. Ару здатен чути думки тільки однієї людини в певний момент. Джейн здатна завдати удару тільки одній жертві, на якій зосередиться. Я ж чую ментальні голоси всіх одночасно. Мене скував холод, коли я збагнула, куди він хилить. «Алек здатен знерухомити всіх нас в однораз? Прошепотіла я». «Так», – відповів він. «Якщо він застосує свій дар проти нас, ми всі осліпнемо й оглухнемо, і просто чекатимемо, коли вони нас уб'ють. Може, вони нас просто спалять, навіть не даючи собі труду спершу роздерти нас. Так, ми можемо спробувати битися, та ми радше завдамо шкоди одне одному, ніж комусь із них». Кілька секунд ми йшли мовчки. Ідея вже формувалася в моїй голові. Не вельми оптимістична, проте це краще, ніж нічого. «Ти гадаєш, Алек, дуже добрий боєць?» – запитала я. «Якщо не зважати на цю його здатність? Якщо йому б довелося битися, не застосовуючи свого дару?» Цікаво, чи він хоч колись пробував? Едвард гостро зеркнув на мене. «Ти що собі думаєш?» Я дивилася просто перед собою. «Він, Лебонь, не зможе застосувати свій дар проти мене, правда ж?» «Якщо його дар такий самий, як у Джейн, а рота в тебе?» «Може, якщо йому по-справжньому ніколи не доводилося захищатися, а я б навчилася кількох прийомчиків?» «Він у клані Волтурі вже кілька століть!» Обірвав мене Едвард, і в його голосі майнула нагла паніка. Мабуть, внутрішнім зором він бачив ту саму картинку, що й я. Калини безпорадно завмерли, бездушні стовпи на смертному полі. Усі, крім мене. Бо ж я буду єдиною, хто зможе битися». Так, напевно, ти маєш імунітет до його дару. Але ж ти всього-навсього перволіток, Белло. Я не зможу зробити з тебе дужого бійця за кілька тижнів. А я не маю сумнівів, що він добре навчений. Може так, а може й ні. І це єдине, на що я здатна, і на що інші не здатні. Навіть якщо мені вдасться ненадовго відвернути його увагу, чи вистачить у мене сил, щоб дати іншим, бо шанс. Будь ласка, Белло, сказав Едвард крізь ціплені зуби. «Не говорімо про це». «Виявий трохи здорового глузду». «Я постараюся навчити тебе всього, що зможу. Але не силою мене уявляти, як ти жертвуєш своїм життям, щоб відвернути...» Він задихнувся і не зміг закінчити фразу. Я кивнула. А свої плани я триматиму при собі. Спершу впораємося з заликом, а тоді, якщо мені пощастить виграти, візьмемося до Джейн. Якби я просто могла вирівняти шанси...» Забрати у Валтурі їхню неймовірну бойову перевагу, може, тоді в нас з'явиться надія? Думки мої летіли в чвал. А що як я таки зможу відвернути їхню увагу, а то й узагалі вивести їх із гри? Справді, з якого дива Джейн чи Алеку було вчитися бійцівської майстерності, я не могла собі уявити, що маленька образлива Джейн відмовилася від свого дару навіть для того, щоб навчитися чогось нового. Якби я змогла їх убити. Це багато чого б змінило. Я маю опанувати все. Все, що тільки зможеш, увіпхати в мою голову за наступний місяць. Пробурмотіла я. Він не зреагував, наче я й не говорила нічого. Так, хто наступний? Варто розробити детальний план, щоб я, коли раптом зможу подолати Алика, не завагалася у вирішальну мить. Я почала міркувати. В якій іще ситуації проникний череп міг дати мені перевагу. Я мало знаю про здібності інших. Певна річ, такі вояки, як величезний Фелікс, мені не до снаги. Тут я тільки зможу звільнити дорогу для Емета. Я мало знала про інших із гвардії Волтурі, якщо не рахувати Деметрі. Обличчя моє не ворухнулося, коли я подумала про Деметрі. Понад усякий сумнів, він боєць. Бо в іншому разі він би довго не протримався. Він бо завжди на передовій. Він має бути попереду, бо він мисливець. Найкращий мисливець у світі, безперечно. Якби існував кращий, в Утурі б обрали його. Аро не оточує себе другими номерами. Якби Деметрі не було, тоді ми могли б утекти. Принаймні ті, хто з нас залишиться. Моя дочка здавалася такою теплою у мене на руках. Хтось міг би забрати її і втекти. Джейкоб або Розалія, хто залишиться в живих. І... якщо б не було Деметрі, Аліса та Джаспер надалі були б у безпеці. «Може, саме це і побачила Аліса? Може, частина нашої родини може продовжити існування? Хоча б вони двоє. Чи можу я за це тримати на неї зло?» «Деметрій?» – мовила я. «Деметрій я беру на себе», – сказав Едвард твердим напруженим голосом. Я швидко зеркнула на нього і спостерігала, що на обличчі в нього вирувала людь. «Чому?» – про що я. Спершу він нічого не відповів. Ми наблизилися до річки, коли він нарешті пробурмотів. Заради Аліси. Це єдине, як я зможу їй віддячити за минулі 50 років. Отож він думав приблизно так само, як і я. Я вчула, як Джейкобові лапи тупають по замерзлій землі. За кілька секунд він уже топтався поруч зі мною, не відриваючи очей від Ренесме. Я коротко йому кивнула, а тоді повернулася до своїх думок. Часу було зовсім мало. Едварде... «Як ти гадаєш, чому Аліса звеліла нам розпитати Єлизара про Волтурі? Він нещодавно був в Італії чи як? Що він може знати?» «Якщо йдеться про Волтурі, Єлизар знає все. Я забув, що ти ж не знаєш. Він колись належав до їхнього клану». Я мимоволі у волі зашипіла. Джейкоб позаду мене загарчав. «Як так?» Із притиском запитала я, і перед моїм внутрішнім зором, постав уродливий темночубий чоловік у довгому попелястому плащі. «На нашому весіллі». Едвардове обличчя пом'якшилося, майнула подоба усмішки. Єлизар – лагідна людина. Він не був цілком щасливим із Волтурі, але поважав закон і визнавав, що його слід дотримуватися. Йому здавалося, що він день у день працює на благо майбутнього. Він не шкодує про той час, що провів з Волтурі. Та коли він познайомився з Кармен, він знайшов своє місце у світі. Вони дуже схожі між собою». І, як на вампірів, обоє дуже співчутливі. Едвард знову усміхнувся. Вони познайомилися з Таною та її сестрами і більше не озиралися на минуле. Вони пасують саме для такого способу життя. Якби вони не зустріли Таню, гадаю, з часом і самі знайшли би спосіб обходитися без людської крові. Картинки в моїй голові перемішалися. Я не могла скласти їх докупи. Співчутливий гвардієць Волтурі. Едвард поглянув на Джейкоба і відповів на його невимовлене запитання. «Ні, він не був їхнім вояком, так би мовити. Просто у нього дар, який вони вважали корисним». Джейкоб очевидячки поставив наступне логічне запитання. «У нього є інстинктивне чуття на обдарування інших, на ті додаткові здібності, які мають деякі вурдалаки», – пояснив йому Едвард. «Він міг приблизно пояснити Аро, чим саме вирізняється той чи інший вампір, якщо трошки побув біля нього». Це вельми допомагало, коли в Олтурі затівали війну. Він міг попередити, якщо в когось із протилежного табору є дар, який може завдати їм шкоди. Та це траплялося нечасто. Більшість вампірів не здатні завдати в навіть якоїсь серйозної незручності. Отож, частіше, дар прислуговувався для того, щоб урятувати когось, кого Ару вважав корисним. Певною мірою, дар Єлизара спрацьовує і на людях. Коли йдеться про людей, йому доводиться дуже зосереджуватися оскільки їхні латентні здібності майже не проявляються. Ару вилів йому тестувати людей, які хотіли приєднатися до клану, щоб побачити, чи є в них потенціал. Ару було дуже шкода, коли він їх полишив. «І вони його відпустили?» – запитала я. «Просто відпустили і все?» Його усмішка потемніла, губи викривилися. «Волтурі не такі лиходії, якими тобі видаються. Вони – основа нашого миру і цивілізації». Кожен гвардієць робить вибір, служити їм чи ні. Це досить престижно. Всі вони пишаються своїм місцем, і їх ніхто не примушує залишатися. Я нахмурилася, втупившись у землю. Тільки злочинці вважають їх жахливими та лихими, Белло. А ми не злочинці. Джейкоб гавкнув на згоду. Але ж вони про це не знають. Ти гадаєш, нам справді вдасться зупинити їх і примусити вислухати. Едвард якусь крихітну мить вагався, а тоді знизав плечима. Якщо ми зберемо достатньо друзів, які стануть на нашому боці, може бути. Якщо. Зненацька я відчула важливість того, до чого нам сьогодні доведеться братися. Ми з Едвардом водночас прискорили ходу. Ми вже бігли. Джейкоб швидко наздогнав нас. «Таня зовсім скоро з'явиться», – мовив Едвард. «Нам слід підготуватися». Але як підготуватися? Ми планували і міняли плани. Думали і міняли думку. Зразу показати Ренесме. «Чи спершу сховати?» «Джейкоб нехай буде в кімнаті чи на дворі?» Він звелів своєї зграї триматися поблизу, але зоставатися невидимими. Може й йому самому так слід чинити?» Зрештою вирішили, що ми втрьох. Ренесме, Джейкоб у своїй людській подобі та я чекатимемо за рогом від вхідних дверей у їдальні за великим полірованим столом. Джейкоб дозволив мені тримати на руках Ренесме. Він хотів забезпечити собі простір, якщо раптом йому доведеться швидко перевертатися на Вовка. Хоча мені було приємно тримати її на колінах, але я так почувалася, наче з мене жодної користі. Це нагадало мені, що у бійці зі старшими вампірами я легка здобич, тож мені не потрібні вільні руки. Я силкувалася пригадати з нашого весілля Таню, Катю, Кармен і Єлизара. Обличчя їхні були розмитими в моїх тьмяних спогадах. Я тільки пам'ятала, що вони дуже вродливі. Двоє біляві, двоє чорняві. І я не пригадувала, чи була в їхніх очах доброта. Едвард нерухомо зіперся на вікно, яке гляділо у двір, і втупився в парадні двері. Було враження, що він насправді не бачить кімнати перед собою. Ми дослухалися до машин, які проїжджали на трасі, але жодна з них не сповільнювала ходу. Ренесма притулилася мені до шиї, а долоньку притисла до щоки. Проте я не бачила жодних картинок. На те, як вона почувалася зараз, у неї не було зорових образів. «А що, як я їм не сподобаюся?» Прошепотіла вона, і всі наші очі метнулися до її обличчя. «Звісно, ти їм...» Почав був Джейкоб, але я одним поглядом змусила його замокнути. «Вони не розуміють, що ти таке, Ренесме, адже ніколи не зустрічали когось такого, як ти». Відповіла я, бо не хотіла брехати й давати їй обіцянки, які можуть не справдитися. Головна проблема – змусити їх зрозуміти. Вона зітхнула, і в голові моїй миттєво промайнули наші образи. Вурдалаки, люди, вовкулаки. Але вона ніде не пасувала. «Ти особлива, а це непогано!» Вона заперечно похитала головою. Вона подумала про наші стурбовані обличчя і мовила. «Це я в усьому винна!» «Ні!» Джейкоб, Едвард і я вигукнули цілком синхронно. Але перш ніж ми почали доводити свою точку зору, в звук, на який ми всі так чекали Сповільнення двигуна на трасі А потім шурхіт шин, які з'їжджають із шосе на ґрунтівку Едвард метнувся за ріг, щоб очікувально застигнути перед парадними дверима Ренесма заховалася за моє волосся Ми з Джейкобом витріщилися одне на одного через стіл А на обличчях у нас застигнув відчай Машина худко наближалася через ліс Швидше, ніж їздили Чарлі або Сью Ми вчули, як вона заїхала на газон і зупинилася під ганком. Четверо дверцят відчинилися й зачинилися. Прибулі не перекинулися й словом, поки йшли до дверей. Едвард відчинив. Вони ще й не постукали. Едварде радісно вигукнув жіночий голос. «Привіт, Таню. Добрий день, Катю, Кармен і Лизаре». Троє у відповідь пробурмотіли «Добрий день». Карлейл сказав, що йому треба з нами нагально поговорити. Мовив перший голос. «Танен, я чула, що вони й досі на дворі». «Я уявила Едварда, що стоїть на порозі, заступаючи їм дорогу». «Що сталося? Якісь проблеми з вовкулаками?» Джейкоб закотив очі. «Ні», – відповів Едвард. «Наше перемир'я з вовкулаками міцніше, ніж було». Жінка хихикнула. «Ти не збираєшся запросити нас усередину?» – запитала Таня. І провадила, не чекаючи відповіді. «Де Карлайл?» Карлайлу довелося поїхати. Запала нетривала мовчанка. «Едварде, що відбувається?» З притиском запитала Таня. Якщо ваша ласка, дозвольте мені зібратися хвильку з думками. Відповів Едвард. Я маю пояснити вам дещо важке. І прошу вас вислухати толерантно, поки ви не зрозумієте всього. Скарлайло, мусе гаразд? Стурбовано запитав чоловічий голос. Єлизар. З нами всіма все не гаразд, Єлизара. Мовив Едвард, а тоді по чомусь поплескав. Либонь по Єлизаровому плечі. Але у фізичному сенсі Скарлайло, мусе добре. «У фізичному?» – гостро запитала Таня. «Що ти маєш на увазі?» «Я маю на увазі, що вся наша родина у вельми серйозній небезпеці. Але перш ніж я все поясню, прошу вас дещо пообіцяти. Вислухайте все до кінця, а потім реагуватимете. Я благаю вас вислухати мене». Прохання його зустріли довгою мовчанкою. І в цій напруженій тиші ми з Джейкобом без слів втупилися одне в одного. Його темно-червоні вуста побіліли. «Ми слухаємо». Нарешті сказала Таня. «Ми вислухаємо все до кінця, перш ніж судитимемо». Едвард врухнувся. «Ми почули кроки чотирьох людей, які перетнули поріг. Хтось голосно втягнув носом повітря. Я так і знала, що тут замішані ці вовкулаки», – пробурмотіла Таня. «Так, і вони на нашому боці. Знову». Нагадування змусило Таню змовчати. «Де твоя Белла?» – запитав один із жіночих голосів. «Як вона?» «Вона зовсім скоро приєднається до нас. З нею все гаразд, дякую. Вона звикає до безсмертя, неймовірно добре». «Едварде, розкажи нам про небезпеку». Тихо попросила Таня. «Ми вислухаємо, і ми будемо на вашому боці, бо там наше місце». Едвард глибоко вдихнув. «Спершу я хочу, щоб ви побачили все на власні очі. У сусідній кімнаті. Дослухайтеся, що ви чуєте». Було тихо, потім долину в рух. «Будь ласка, спершу послухайте», – нагадав Едвард. «Вовку Лака, гадаю. Я чую його серцебиття», – мовила Таня. «Що ще?», – запитав Едвард. Пауза. «Що це за ритм?», – здивувався хтось. «Катя чи Кармен?» «Це якась пташка?» «Ні, але добре пам'ятайте, що ви чуєте. А тепер, який запах ви чуєте? Крім вовкулачого? Там людина?» Прошепотів Ялизар. «Ні, не погодилася Таня. Це не людина. Але нагадує людину більше, ніж решта запахів у цій кімнаті. Що це, Едварде? Не думаю, що колись уже стикалися з цим ароматом». «Безперечно, ще не стикалися, Таню. Будь ласка, будь ласка, не забувайте, що ви ще ніколи такого не бачили. Відкиньте всі свої упередження». «Я пообіцяла, що вислухаю тебе, Едварде». «Тоді гаразд. Белло». «Будь ласка, принеси, Ренесме». Я не чула ніг, але знала, що це відчуття тільки в моїй голові. Я змусила себе не зволікати, не спотикатися. Звелася на ноги та зробила кілька коротких кроків до кімнати. Позаду я чула хвилі жару від Джейкобового тіла. Він рушив за мною. Я зробила крок і опинилася у великій кімнаті. І застигла, бо не могла змусити себе ступити вперед. Ренесме глибоко вдихнула і визирнула з-під мого волосся. Її тендітні плічка були напружені. Вона очікувала неприйняття. Я гадала, що готова до їхньої реакції. До звинувачень, до вереску, до нерухомості глибокого потрясіння. <гас> Таня відступила на чотири кроки, і її рудуваторуся кучері затріпотіли. Так могла б зреагувати людина, заскочена отруйною змією. Катя відстрибнула аж до парадних дверей, і там притулилася до стіни. З її зціплених зубів вихопилося вражене сичання. Єлизар метнувся вперед, щоб затулити собою Кармен. «О, я вас прошу!» Собі підніс, простогнав Джейкоб. Едвард пригорнув мене Ренесме. «Ви обіцяли вислухати», – нагадав він їм. «Деякі речі не можна слухати», – вигукнула Таня. «Як ти міг, Едварде? Ти знаєш, що це означає?» «Нам треба забиратися звідси». Стурбовано мовила Катя і поклала долоні на дверну ручку. Едварде. Здавалося, Єлизарові бракує слів. Стривайте. мовив Едвард, і голос його звучав твердіше. Згадайте, що ви чуєте, і який запах вловлюєте. Ренес мене те, що ви думаєте. З цього правила немає вимітків, Едварде. Відтяла Таня. Таню. гостро мовив Едвард. Ти ж чуєш її серцебиття. Зупинись на мить і подумай, що це значить. Її серцебиття. Прошепотіла Кармен, визираючись за ялизарового плеча. Вона не цілковито, дитина вампір. Відповів Едвард, спрямовуючи усі свої слова Кармен, яка з усіх здавалася найменш ворожою. Вона наполовину людина. Чотири бурдалаки витріщилися на нього, ніби він заговорив незнайомою мовою. Слухайте мене. Едвардів голос прибрав оксамитового переконливого тону. Ренесме єдина в своєму роді. Я її батько, не її творець. Її біологічний батько. Таня ледь помітно хитала головою. Здається, вона навіть не усвідомлювала цього. Едварде, ти ж не можеш очікувати, що ми... Почав був Єлизар. То вигадай інше обґрунтоване пояснення, Єлизаре. Ви в повітрі можете відчувати тепло, яке струмує від її тіла. У неї в жилах тече кров, Єлизаре. Ви чуєте її запах. Як це? Видихнула Катя. Белла, її біологічна мати. Пояснив Едвард. «Вона завагітніла, виносила й народила Ренесме, поки ще була людиною. Вона заледве не померла через це. Мені довелося впорснути їй отруту просто в серце, щоб урятувати її. Я про таке ніколи й не чув», – мовив Єлизар. «Плечі його й досі були напруженими, а голос холодним». «Фізичні стосунки між вурдалаками й людьми річ нечасто. відповів Едвард, а цього разу в його голосі забринів чорний гумор. А люди, які виживають після таких побачень, трапляються ще рідше. Невже ви не згодні, кузини?» Катя і Таня нахмурилися до нього. «Та годі тобі, Єлизаре, ти ж бачиш схожість!» На Едвардові слова зреагувала Кармен. Вона обійшла Єлизара, проігнорувавши його напіввисловлений протест. І зробила кілька обережних кроків, зупинившись просто переді мною. Вона трошки схилилася, уважно зазирнула ренесме в обличчя. «У тебе мамині очі!» Сказала вона тихим і спокійним голосом «Але обличчям ти викапаний, тато» А тоді, наче не могла стриматися, вона всміхнулася до Ренесме Ренесме у відповідь засліпила її усмішкою Вона торкнулася моєї щоки, не відводячи погляду від Кармен Вона питала, чи можна торкнутися обличчя Кармен, чи не буде неприємностей «Ти не проти, якщо Ренесме сама тобі дещо скаже?» Запитала я Кармен «Я й досі була така знервована, що могла говорити тільки пошепки. У неї дар пояснювати у свій спосіб». Кармен і досі усміхалися до Ренесме. «А ти вмієш розмовляти, крихітко?» «Так», – відповіла Ренесме мелодійним високим сопрано. Всі станеної родини, крім Кармен, здригнулися на звук її голосу. «Але я можу показати більше, ніж умію сказати». Вона поклала маленьку долоньку в ямочках на щоку Кармен. Кармен застигла, мов крізь неї пропустили електричний струм. Єлизар Мить опинився поруч із нею і пригорнув за плечі, ніби хотів відтягнути. «Стривай!» Задихнувшись, зупинила його Кармен. Вона незмигно втупилася в очі Ренесме. Ренесме пояснювала все Кармен досить довго. Едвардове обличчя було напруженим. Він бачив усе разом із Кармен. «І як мені хотілося передивитися те ж саме, що й він!» «Джейкоб нетерпляче переминався з ноги на ногу позаду мене, і я була певна, що він теж хотів би сам все побачити». «Що їй мисті показує?» – пробурмотів він собі підніс. «Усе», – стиха мовив Едвард. Ще одна хвилина минула, і нарешті Ренесме забрала долоньку зі щоки Кармен. Вона переможно всміхнулася до враженої вампірки. «Вона справді твоя дочка, так?» – видихнула Кармен, переводячи свої топазові очі на Едвардове обличчя. «Який яскравий дар! Він міг передатися тільки від обдарованого батька!» «Ти віриш тому, що вона тобі показала?» – запитав Едвард напружено. «Без жодних вагань!» – просто відповіла Кармен. Єлизарове обличчя застигло від недовіри. «Кармен!» Кармен узяла його руки в своє і стиснула. «Хоч як неймовірно це видається, але Едвард розповів тобі чисту правду. Нехай дитина сама тобі все покаже!» Кармен підштовхнула Єлизара до мене, і кивнула Ренесме. «Покажи йому, Мікерида. Ренесме всміхнулася, вочевидь щаслива від того, що Кармен прийняла її. Та легенько торкнулася ялизарового чола. «Ай, карай!» Виплюнув він два слова і сіпнувся геть від неї. «Що вона тобі зробила?» З притиском запитала Таня, обережно наближаючись. Кача теж прокралася ближче. «Вона просто намагається показати тобі свою версію подій», мовила Кармен за спокійливим тоном. Ренесме нетерпляче насупилася. «Будь ласка, дивіться!» Звеліла вона Єлизарові. Вона простягнула до нього руку, але долоня завмерла на кілька дюймів від його обличчя. Вона чекала. Єлизар підозріло зиркнув на неї, а тоді обернувся до Кармен по допомогу. Та заохочувально кивнула. Єлизар глибоко вдихнув і нахилився вперед, поки чоло його не діткнулося долоньки. Коли Ренесме почала, він здригнувся. Але цього разу стримався, зосереджено заплющивши очі. а Видихнув він за кілька хвилин, розплющуючи очі. «Розумію». Ренесма усміхнулася до нього. Він повагався, а потім з нехотя послав їй усмішку у відповідь. «Єлизаре?» – запитала Таня. «Це все правда, Таню. Це не безсмертна дитина. Вона наполовину людина. Ходи сюди, сама все побачиш». Мовчки Таня, у свою чергу, обережно зайняла місце навпроти мене, а тоді й Катя. Перша ж картинка, яку показала їм Ренесме, шокувала їх. Але коли все закінчилося, вони, як і Кармен з Єлизаром, здавалося, були цілковито скорені. Я метнула погляд на Едвардове спокійне обличчя вражена. Невже справді все минулося так легко? Його золотаві очі були чистими, незатьмареними. Тут не було жодного обману. «Дякую за те, що вислухали». Тихо сказав він. «Але серйозна загроза, про яку ти нас попереджав, справді існує», – мовила Таня. «Не від цієї дитини, тепер я бачу, але точно від Волтурі. Як вони дізналися про неї? Коли вони будуть тут?» Я не здивувалася, що вона так швидко все вхопила. «Зрештою, звідки може походити загроза для такої сильної родини, як моя? Тільки від Волтурі». «Коли Белла побачила Ірину, тоді в горах», – пояснив Едвард. Ренесма була з нею. Катя зашипіла, а очі її перетворилися на щілини. «То це Ірина зробила? Тобі? Карлайлові? Ірина?» «Ні, це вже не вона», – прошепотіла Таня. «Це хтось інший». «Аліса бачила, як вона вирушила до них», – пояснив Едвард. «Цікаво, чи хтось зауважив, як він легенько здригнувся, промовивши Аліса на ім'я?» «Як вона могла так учинити?» Ні до кого не звертаючись, запитав Єлизар. «Уявіть, якби ви побачили Ренесми, хіба що здалеку. Якби не дочекалися наших пояснень!» Таня звозила очі. «Щоб вона там не подумала! Ми ж одна родина!» «Ми вже нічого не зможемо вдіяти з Ірининим рішенням. Запізно. Аліса сказала, у нас щонайбільше місяць». Таня та Єлизар схилили голови на бік. Катя нахмурила брови. «Так довго?» – запитав Єлизар. «Вони вирушають усі разом. Це, вочевидь, вимагає деякої підготовки». Єлизар хапнув ротом повітря. «Вся-вся гвардія? І не тільки гвардія?» – напружено мовив Едвард. «Аро, Гай, Марк, навіть дружини». Їхні очі вражено розширилися. «Неможливо», – тупо сказав Єлизар. «Два дні тому я б теж так гадав», – мовив Едвард. Єлизар насупився, а коли заговорив, його голос був більше схожим на гарчання. «Але ж це безглуздя. Навіщо їм піддавати і себе, і дружин небезпеці?» «Це безглуздо тільки з цієї точки зору». Аліса сказала, «Тут щось більше за просте покарання за переступ, який ми, на їхню думку, вчинили. Вона вважала, ви зможете нам допомогти розгадати. Більше за покарання? Але що ж це може бути?» Єлизар міряв кроками кімнату. До дверей і назад, наче був сам один. Чоло його нахмурилося, очі втупилися в підлогу. «А де всі ваші, Едварде? Карлайл і Аліса, і решта?» – запитала Таня. «Едвардового секундного вагання можна було би не зауважити». Відповів він тільки частково. «Вони шукають друзів, які б згодилися нам допомогти». Таня нахилилася до Едварда, простягнувши руки. «Едварде, хоч скільки б ви друзів не зібрали, ми вам не допоможемо перемогти. Ми тільки можемо померти разом із вами. Ви повинні це усвідомлювати». Звісно, ми в чотирьох, певно, заслуговуємо на це після Ірининої зради. Та й після всього, що трапилося в минулому. І тоді теж через неї. Едвард швидко похитав головою. Ми не просимо вас битися і помирати разом із нами, Таню. Ви знаєте, що Карлайл вас би ніколи про таке не попросив. Тоді навіщо ж, Едварде? Нам потрібні свідки. Нам просто треба змусити їх пригальмувати. Щоб вони дозволили нам пояснити. Він торкнувся щокиренесме. Вона ж ухопила його руку і притиснула до шкіри. «Важко піддавати сумнівам нашу версію, коли все побачиш на власні очі». Таня повільно кивнула. «Ви гадаєте, її минуло щось важитиме в їхніх очах?» «Так, оскільки воно – проекція майбутнього. Обмеження були введені тільки для того, щоб уникнути публічності, щоб не створювати дітей, яких неможливо приборкати». «Я зовсім не небезпечна», – втрутилася Ренесме. Я дослухалася до її високого чистого голосу по-новому, уявляючи, як він звучить для інших. «Я ніколи не поранила ні дідуся, ні Сью, ні Біллі. Я люблю людей. Таких людей-вовків, як мій Джейкоб». Вона впустила Едвардову долоню, потягнулася назад і поплескала Джейкоба по руці. Таня і Катя обмінялися швидкими поглядами. «Якби Ірина не прийшла так рано», – міркував Едвард, – «можна було б усього цього уникнути». Ренесма росте надзвичайно швидко. За місяць вона стане старшою на півроку. Ну, принаймні, це ми зможемо точно засвідчити. Рішучо промовила Кармен. Ми зможемо заприсягтися, що на власні очі бачили, як вона зростає. Чи в Волтурі здатні проігнорувати такі свідчення? Єлизар пробурмотів. І справді. Але погляду не підвів і продовжив міряти кроками кімнату, ні на кого не звертаючи уваги. Так, ми зможемо виступити вашими свідками. Підтвердила Таня. «Це точно. Ми поміркуємо, що ми здатні для вас зробити». «Таню...» Запротестував Едвард, чуючи її думки. Вона озвучила далеко не всі. «Ми не сподіваємося, що ви битиметеся разом із нами». «Якщо волтурі не зупиняться, щоб вислухати наші свідчення, ми не зможемо просто стояти осторонь». Наполягла Таня. «Звісно, я можу говорити тільки за себе». Катя пирхнула. «Ти настільки в мені сумніваєшся, сестро?» Таня широко їй усміхнулася. «Врешті-решт, це ж чисто самогубство!» Катя відповіла осяйною усмішкою і знизала плечима. «Я з вами!» «Я теж зроблю все, що мені до снаги, аби захистити дитину!» Підтримала їх Кармен. А тоді, наче не змогла втриматися, простягла руки до Ренесме. «Можна тебе потримати на руках, бебе Лінда?» Ренесме охоче потяглася до Кармен, рада, що має нового друга. Кармен міцно пригорнула її, бурмочучи до неї іспанською. Все було точно так само, як раніше вже трапилося з Чарлі та з усіма калинами. Ренесме неможливо було опиратися. Що ж такого було в ній, що просто притягувало оточуючих? Що змушувало людей наражати своє життя на небезпеку заради неї? На хвильку я повірила, що наш задум може справдитися. Може Ренесме вдасться неможливе, і вона так само прихилить до себе ворогів, як прихилила друзів. А тоді я згадала, що Аліса полишила нас. И надея моя ростанула швидше, ніж з'явилася.